6. Я застиг, ніби провалився в смерть. Людство має бути знищеним. Дехто купляє собі місцину на місяці, Дехто зводить підземний замок З підвалами їжі і питва На всю решту життя. Я відчуваю кінець. Або ми змінимося всі водночас, Або нас не буде. Із семи років я щодня слухаю серце землі і міг би скласти його кардіограму. За 80 років людина може дещо зрозуміти про свою планету. «Татко, у вас задуха!» Я відчув себе розіпнутим на бетонному стовпі по той бік вулиці. Напевне, минуло вже більше години, відколи лежу неподалік огорожі, вже встигли всі прокинутися. В 50-те прошу ніколи не відволікати мене, коли займаюся цим, це сильніше за інтим. Їм цього не відчути ніколи. Вони там борсаються в своїх спальнях, на ходу вгадуючи ще чи досить. А це та частина мене, якої їм ніколи не осягнути. Серце землі так глибоко і стукає, як моє власне. Син стояв боком, показуючи гулю на лисині і жирну шию. Навіщо я його зачав 63 роки тому? Який я тобі, татко? Я тато, тато, і все, без наголосу на останньому складі, ясно? Та ясно, тільки ти б зайшов до будинку, скоро урода заїде. Він став біля мене на уколішки, підняв і повів через двір, обнявши за плечі. Син не звик, щоб йому заперечували, а тому я ненадовго піддався. Ця доброта сокирою рублена. Показує усім, що він гніт, що його родина сильна. Ненавиджу. До того ж невістка, мабуть, визирає у вікно і чекає скандалу. Я трохи законяв на дивані, а прокинувся від того, що прибиральниця зі свистом відкинула штору і скрикнула. Вона шпигувала на користь невістки. І те, що ця пройда побачила, просто не мене. Фікус переріс вікно. Майже дотягнувся до стелі. Дарма, що учора пізно ввечері, я надрізав йому верхівку. Рослина роздвоїлася і тяглася угору тепер двома пагонами. Її листя видовжилося, стало ще густішим і темним, немов аж фіолетовим. Стебло зробилося утовшки, як горло пилососа. Це що? Це подарунок сина збрехав я. Але ж цього не було? Треба частіше прибирати, дорікнув я. Прибиральниця, мов картоплина, викотилася з кімнати. По телебаченню у програмі про катастрофи о 12 й показували, як потяг ударив мікроавтобус а потім санітари збирали рештки тіл під насипом. Як в Іспанії на глибині 700 метрів засипало шахтарів, як реве цунамі у Японії, як заливає водою англійців і пролетів ураган над Парижем, як поліція закликає людей до стриманості. Мій син з мером зачинилися в кабінеті, дудлили коньяк і обговорювали останні події. Я чекав, що хтось із них таки згадає про мої застереження. Але урода тільки одного разу саркастично зауважив. Ваш батько вже шукає шляхи оновлення людства. А син, ніби не помітивши, додав. Страх смерті рушійна, сила. Він мобілізує і регенерує. Потім вони перейшли до особи якогось латиноамериканського політика, який вибився у мери і у своєму місті, намагався запровадити комунізм, переглядали відео, ржали, як ті жребці ідіоти. Мені часто сниться покійна дружина. Заходить у великій сірі шифонові хусті. До Кирилево дивиться і каже «Як мені жити без тебе?» Ми познайомилися у поїзді Рига-Симферополь. Така поетична натура на станції Невель Мар'яна вибігла на перун і почала танцювати під дощем. Я трохи не здурів, як це побачив. Вона уся літала. Коли рушив потяг, прокрив двері у її купе, там спалахнули очі, мов лісові дзвіночки. Біля Мар'яни сиділа стара, у постолах. Жінка розповідала, що колись у їхньому дворі розверзлася земля, і утворилася глибока щілина. Це було поблизу Варви на Чернігівщині. Туди впала парокінна підвода з людьми і мішками. Один парубок зголосився поміряти глибину того провалля. Йому за пояс прив'язали вірьовку, а потім вірьовки зносили з усього села, бо дна все не було і не було. Коли парубка витягли, з нього зробився дід, він мовчав, трясся, мов лихоманці, і скоро помер. Мар'яну вразила ця історія. Вона геть мене не помічала. Хоча я простягнув їй руку, назвав своє ім'я. Дівчина закутилася ковдрою, відвернулася. На подушці поруч із нею лежала попеляста коса. Я погладив ту косу. Стара дрібно захихотала беззубим ротом і посварилася на мене з коцюрбленим пальцем. Вранці у купе сиділи вже інші люди.